De azt kell mondani, hogy az és az interrogáció, amik között a nagy különbség az, hogy az interrogáció föl a mai kérdésnek felel meg, nincsen politika is, és nincsen jogi következménye, míg az interpelláció klasszikus megoldása a nagyköltárgyban most, de azt jelenti, hogy politikai súlya volt, hogy bizalmi jellege volt, tehát az amit mindig szervelemnek adott az interpelációt. Nem, nem, nem, nem. Na, a magyar megoldást kell akarom mondani, hogy körülbelül úgy értünk, de szerintem megjelteni, én elmondom akár még egyet, ha rákérdeleznek, hogy nálunk kvázi interpelációs egészítmény tettünk. Az egyik hava az interpeláció, a másik pedig ugye maga bizalmi találás, a bizalmi találás. Na most a típikus helyzet az, hogy a két szék között a földre ügy meg. Az interpelláció túl gyenge, hogy semmiféle jogi következményen nincsen. Tehát csak az egy kis kérdésben interpellálnak. A másik, hát túl tettem, hogy akarom A másik dolog viszont az, hogy a bizalmatlasági az túl erős, mert annyi nem érvek senkinek abulni, hogy belehut a kormány, és kormányvására legyen az ellenzék. Itt hát azért van az egyik túl gyenge, a másik szülős, voltak éppen Magyarországon, klasszikus polgári értemben. Interpelláció minden, és mondtam annak az volt a lényege, hogy belefokad a miniszter. Itt talán, hogy a hozzájárul még a miniszterelmi kormányzásban, de nem az egyik kormány. Érdeklődik. Na most a másik érdekes dolva, hogy például nálunk az interpeláció még a jelenleg nálunk tud is a kormánypási képviselők is fordátárményre található. Tehát itt ugye arról az volt, hogy az a kormányzó belül az információ ára lát, a a ez nem kérdegységű kérdésével. Ez Hát úgy az átlaposnak volt a Jó. tehát hogy a kormányzó a Állott, hogy donk, másik a hideg másik, van a vasfüggőség a másfél, a másfél, a másfél, a másfél, a másfél, a másfél, a másfél, a másfél, a a másfél, a Köszönöm a közösségek jobbállása. Tehát itt nem lehet nekem hogy itt van a öt jól Tehát most nem mondom el hogy de áldá, benne van Érjük, hogy kinévedi, terkedj, a könyvben. <síns> Értük, hogy ugye kinevezi a tisztelkedjel, a a volt mert nem lehetet, hogyan lehetet megválasztani. A választási módja ugyanaz, hogy napjainkban egy különbség van, ugye, hogy ott köppes jártással is lehetett de a megvolt a egység. Tehát ezeket a jogosítványra itt kell Utána a következő. De a negyen egyes után, ugye a vicsőelnök Itt a következő többször a hasonlás. A Tűnk Tehát a a teljesen minden. Ott szóla ebben az egyben van. nem a Egyéből csoportosításokon meg kell tanulni, hogy úgy hogy vannak az úgy saját jogosítványai, van a De Tehát van a figyelmet a holókérvére de ezt hogy van saját és a helyettesítőok. A helyettesítőok következő, benne van a helyettesítő következő, hogy látni, hogy a normálés helyettesítette, mert a régi alkotmány azt mondta ki, hogyha a normálés nem művészedik, akkor a barát az elki tanácsájára helyte. Ennek a következő korlátai voltak, és egyébként egy helyes. hogy a tanulmányok nem alkotmányod adott. Törvény nem volt az ott, de tévé igen. Mert két törvényen norma volt, a törvény és a tévé. Semmi különbség nem volt kötött egy Tehát no, a törvényi forma volt érthető? Az... Mert Érthető? A tévé törvény is törvényen orra volt. Ismét a, a dolgok pénzhez kapcsolódik, ugye hogy az elméletákat fordítod be hátul, jó, hogy a tovább tanulsz, nem semmi fáradt, a biodatületet. A hátadat kell hogy aztán. Ó, ez egy jó stratégia, a halál a módszer. Valahol ponta sok, de A kell jönni, a adat a három szűrővel. Ja, adatainak is És akkor ongyá a A a az, Aztán... uh, nem a kérdéseket, a a kérdéseket, a kérdéseket, a kérdéseket, ott van, a kérdéseket, a kérdéseket, a ott a kérdéseket, a kérdéseket, a kérdéseket, a kérdéseket, a kérdéseket, a van a kérdéseket, a kérdéseket, a a kérdéseket, a kérdéseket, a kérdéseket, a kérdéseket, a kérdéseket, a kérdéseket, a a a a a de egy külön törvényen beláthatok, vagy egyik hatás köré volt például, hogy az alkotmány először működő panár, ki egyik azon ott, hogy a feladatokat ezt a törvényt. A külön törvény a flódi a nőközi pályán meg kell tanulni, de hát például, hogy a volt. hogy. Amit nagyon szeretnének a vitát látni, hogy a tudás alatt kiíró, hogy felvetjük a vitát. Aztán egyetlenek alapítása, kitüntetési szokszonálatás, ugye, ami előtt áll, akkor ismét A főtletek, tehát már úgy a hangva egy ezeket jó? a nagyot. működésére az, a fáj, de a Ezeket a következőbe foglalni. A fog Az ez a rejtőztődő Mindjárt megmagyarázni. nem szokták hogy nem magyarázni, hogy a szabadkülményesek. Mm. Azt akkor tudatik. Arról az hogy volt egy mindenje, amit először be kellett állandóan mutatni az országgyűlések, de utána egy nem be, A másik lényeges dolog az, hogy voltak éppen egy kormány szervezeti működése volt a elműjtanásnak és egy kormány testület működés. A formány szervezeti működés az azt jelenti, hogy gyakorlatilag hogy gyakorlatilag semmitől politikai arszol, hogy nem alakított ilyen működésen mondja valahány ég alatt. Ugye mindig ugyanannak, ugyanannak volt, mint az adott ennek elműködési számíra. A kormány szervezeti működés az azt jelentette, hogy az ügyrengyében volt, hogy mindenőtt felhatalmazás, hogy az tanács helyett eljáratott, az elnöki Az elnöki elnöki elnöki elnöki elnöki elnöki elnöki elnöki elnöki elnöki elnöki elnöki elnöki elnöki utána a kormány a a szerződött, e, hogy át a felhallgatóra, a londoni a es 27-es, 27-es, Sőt, hogy 27-es, 27-es, 27-es, 27-es, 27-es, 27 hogy 27-es, 27-es, 27 rendszer. Tehát es volt es 27-es, 27-es, 27-es, 27-es, 27-es, 27 hogy 27-es, 27 hogy az, hogy a Mr. Tanács, ki, hogy tanács tagjai, a formányban, vagy a formány tagjai, a a létesei, nem végrealtó hatalom lépeseim, nem lehet az elméki tanács tagjai, és nem lehetnek még volt van, tehát akkor volt egyfajta a, formány, a ennek ellenére ugye, így gondoljuk vele, hogy ugyanazt ültek A elméki tanácsban, tehát a pillanatot a magyarázban ilyencsét, hogy az önöteni politikai tudatságra, vagy központi a zárnyi, a zárnyi, ugye, E, ugyanazok voltak, akik utána e, elmentek a mercédletekkel, és akkor bemüttek a kormányba, az elnökítanánkba, kutatával. Tehát érted hogy volt egy között napja, egy fölöntő szervezetünkból, vagy mikai bizottság, és ott ugyanakkor külön elmentek egy-egy dolgokat, -egy tehát nyilván maga, hogy ott elmertetik a dolgokat, és senki kérelje azt a megobbásra mérdését. Jó? Tehát körülbelül ennyi, e, lehet mondani, hogy elnökítanánk kutatásáról. És még egy dolog ugye az elnökítanás szugalkotásá a motto, hogy a kétpart a törvényei a törvényi a amit meg lehet jegyezni, hogy nálunk a tévéernek csak egy bemutatási kötelezettség volt, ami aztán főleg az eltitás elnöke hogy ebbe az időszakot, az és 75. éve, 75. éve, 75. éve, 75. a 75. éve, volt a 75. éve, 75. éve, 75. volt a divat, 75 és végleges hatályok azt jelentette, hogy amikor a parlament ténylegesen vital után jóval nem a törvényelő rendelet, az a ideiglenesen lépett hatályba, és vénylegesen akkor a parlament is jól. Vannak. Tehát nagyon örülható, hogy az esetleg központi bizottsága a politikai bizottsága választhatok. Ha nem akarta nagy nyilvánosság elé vívni az adott akkor ki a törvényelő rendelkez. Altak neked egy kis nyilvánságot, akkor belít a törvényt. A másik dolog hogy úgy értelmezték hogy a, a, a törvényi alkotásnál, hogy műszerek különözésről, mert műszer a műszerek ugye addig a országi is ját volt, és volt a szükségesről, mert másik szükségesről a szükségesről. Tehát, hogy hát a pénzadról. Na, a, a következő dolog, a, ugye fel kell működni, az elműsítanás után a Ö, na most itt a, a mai alkotmányra azt kell nézni, hogy voltak éppen kíván, akiért nem is különbizás, de a hatalmi hatású meg kell. A következő úgy másokat annak. Meg kell az ötásági elmöket minden volt. Ami a fejlődott figyelni, hogy a megkérdezik, mi a különbség, az egy artévi egyes és a, egy a, a moszk között, nagyon hasonlóval, két alapvető különbséget áll. Az egyik a választás már volt kötöttás, úgyhogy köffetriatás, egyik a, vá a választásnak kabály után a, a második dolog, hogy ott a. A köztársasági a csak suszpensív részú de de, hogy csak a fországgyűrőség egyszer visszakültesse, úgy, ahogy ha ha még egyszer, akkor ügyelett, ugye, alá írnia. Ellenben, amúgy nem volt bíróság, játéktá, voltorra, és ezért, az altokmányi bíróság, tilányított az altokmányi bíróság játékkal, ez a két alapvetően külség a régi is, hogy egyébként A másik dolog, lenne, hogy a fesztán, a a nem úgy a fektalmi a hogy a gyókocsitvány, amikor volt és nem utolsó meghallgatni. Most. Miniszeri ellenézéset között, és miniszeri ellenézéset nem között a Jó. Általában azokat lenni a kérdés, mert a két van, na soroljátok, hogy a miniszeri ellenézéset tudjuk a gyókocsitványokat a közösségei meg vagy, vagy a nem úgyiszeri És még egyetek a figyelmet, hogy ennyi az hétán is nagyon fontos, hogy a köztársaság egy nagy jogosítványa a ország működés található. Tehát, hogy megosanúgy a rejtségügyi a feladatói a adott a és egy csomó egyéb, jól, egy egyéb Összesen csak, hogy senkinek ne egy ilyen tűkbólója, a, a különböző 13, -13 a Tehát össze kell tenni a többi kettőt, de mondom, a találói még annyit, hogy annyit is megemlíteni, hogy ma a Földesztárgy előtt van a újra, a további örökségben, hogy a múltatűrítőnek a Ez itt a tértelén, ez az a Földesztárgy elnöki határfelületű Tehát nem áll a tengeres erőkkel és a kimenedési örökségben a Na, A a kormányi ütözésnek a alkotmáns alatt egy Itt teljesen kéne a szállatot, amikor kérdekel hazatkozni, és az alkotmányi Itt különösen utána hogy me kell A 21. kormányi felelősség, a kötelező jogszabára kérdékében előtt volna egy újra jogszabára, vagy a különböző semmit most az az, a az a elődést, az, az állam diktára kutálása a most, a Magyarország annyi szerint voltam, találni, hogy miniszerenlői kormányzásnak, ha a Csállapényre a kormányzásra található, tehát a, a, a, a miniszeri De arról az a lényeg a miniszerenlői kormányzásnak, hogy csak a miniszerenlő kormányzásnak, ugye? De, ami régi hagyományok Magyarországon, a 48-as körvényekről kezdve a miniszeri de ugye a szín ilyen virágot tanítja a szabol, az ellenki találkozott csinálta az emberbezér, ezért a szabóban. Ezt tudom, hogy az eleménye. Ennek az a lényege, hogy a minisztert visszatni nem lehet, csak az egész kormány, de gyakorlatilag a valamasszú formányt visszatni nem lehet, mivel konstruktív bizalmatossági indítvány van, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez lehet az esélyt. Ugye, ez is az a, a konfliktív bizalmatossági indítvány. Arra hinnap előtt nyomatiósan figyelme a mert egyrészt, és egy hatalmiotás rendszer két felvítán, egyrészt a parlament mm. fegyvele a kormány alatt nem igaz, mert azt mondta, hogy megfugta az okozai, de igazán, mintha azt kell látni, hogy túlíra, hogy, hogy, hogy a kormány fegyver Mert azt ugye azt mondja, ki az alkotmány, hogy a kormány, én adott ügyelki bizalmi kérdésnek nyilványa, vagy pedig önmag ellen, tehát hogy, az, hogy a bizonyoságutát -e jön. Most olyan még a világon nem volt, hogy szerintem nem jutett Magyarországon, mit szabad mitományra lehet hogyha a kormány azt mondja, hogy egy holt, mm. vagy egy törvény hogy hogy hogy egy egy Tehát a kis a a család miatt, mert de a nem más, ha a kis a más, a kis kör, a egy a egy a pap, a hogy Mutasd be a két értéket. Úgy gondolom, hogy változás nem történik. Majd elmondom neked, hogy van. Táplálkozni. a hogy is. Mert az amit szerveztek, hogy megvitáltok egyet. Itt és a sok vannak. hogy tisztelt és egyébként az a művemeteti körvényből is kérdezte de senki ne a művemeteti körvényteti állományú, mert akkor ugye ilyen kettőt, hogy egyszer teszel, hogy volt egy tavaly, aki itt a is, meg a Babonáktól is, nyilván a korálkozott, mert képtelenül, hogy nagyon boldog volt, de hát nem, Először is, a másik oldalról. A minden oldalról a másik A másik oldalról meg a másik oldalról. A a másik az önkormányzat a másik oldalról. A a másik oldalról. tehát a másik A másik meg a másik oldalról. A másik Ő ismerő az inkormányzatoknak azt, hogy választok terveik vannak. nem négy jó, csak az nem látom, hogy soha maga eljutatja, hogy balutatok. Választok terve, választok kicsit is felül. Önnaljuk a terve. Önkormányzatok, hogy ha a hogy a nyájat, a nyájat, aki van, aki a de hogy van, de a van, a aki van, de aki van, de aki van, de aki van, de aki hogy akint a központi hatalom ugye mindegyik érvényesikkel érdekezik. Tehát túl emlékeztem be az a rögt folyik, hogy már szóval a nem kell világom, hanem mindig arra fog terekedni a központi a hogy valamit is az önkormányzat magánál A kérdés az, hogy az önkormányzatban de mondástak magatságokat. Tehát csak A második az, újabb, hogy a második személyre szűkítjük. Már most jó, már változni kell. amikor előbb nem sokat de most már Tehát inkább másik vagy a Ma már csak a második lenni, az出ag, a, második lenni, a második lenne az mikor politikai a különböző helyi meg a meg az Önkormányzatot, tehát e, politikai kérdők de nem akarom előtt el A tövetkező az Önkormányzatot a nap az, az egyet döntései állandóan felül iskáját ennek jelentő példája, hogy a kormányzatot, nagy, ahogy a segítségek, nagy nem akarom, akarizálom. Akar, akar, akar. A következő lenne, hogy a légi kormányzatok tervezését mesterségesen mit találkozott, a régiók utcskormányzatát. Tehát itt van a régió, amely tervezési sikerre állítottak a kasszormányra. Az már a Ugye, hogy a hatáskodik, hogy a belőtt Tehát, hogy együtt, az információ a különböző kutzásító. Először elszoló, most van a nyugodt. Az információkat közben a város Vannak az ügynelvezve általános hatásfolyó önformáltatok. És vannak olyan információ, amelyek meg lehet létrejön ügynálve egy két ültet. Tehát általánosan egy kis Van általános hatásfolyó informányzat, és van olyan, amely mellett nem általános de a hatásfegy részének a második megkülönböztetés van benne, hogy vannak hogy negatív és vannak pozitív taszációval meghatározott önformányzatú Tehát a második negatív, a pozitív számányzatú Erről van írva a számíra A következő lenne, hogy a az alatt a tartozik, hogy melyik, melyik a hangfúlyos, hogy az a főkormányzati egyszerben. És a különbséget a mert az, de azt jelenti, hogy ugye, a magyar minden Ez ugye, egészség, a kockozás egészségügy, a kontinensebb szakás az a legtöbb köztesület azt jelenti, hogy, hogy ami számít egy általános hatási önkormányi tervége, például egy oktatási új osztály, vagy ugye, tehát a hangos át országban úgy látszák el, nem az önkormányzat hatása mélyben találkozik, hanem lépte hagynak vannak egy műnevezett egyszerűbb összesületet, mint ezt nevetők oktatási köztesületnek, és ebben egyharmad részben nézhetem az önkormányok készísemélyet, egyharmad részben maguk az oktatók, és egyfajna kérdező pedig, aki a telt illetve átfigyelően a kicsit a szülőt. Az a különbség ugye, hogy ez egy kicsit demokratikusan a különböző ki, ugye e, részletzen be az önkormánydal, részletzen a szakmány, de a kormány képviselő is, és, és részletzen be, a, a, a telt nevedők, tehát a mint a szülők, részletzen be is a tapmat, részletzen a kormány és az önkormányzat is. És így itt ezek, ezek, a, ezek, a, ezek a három sokkal kicsit prozent így van, mondok egy példát, amikor rögtön értetőre. Tehát azt mondom, hogy értetek. Azó a szó, hogy például, amikor nálunk megérje a nagyokokatban az égszak, a szága égében hogy Amerikában nem engedik oktatni, hogy a larga eróisztis elméleteszt, ha azt kívánják, hogy az ízé alapján tanítsák az emberiség fejlődését. Ez nálunk ugye elképzelhetetlen, mert az állam megmondja, az az ümörzés voltak keresztül, hogy mit kártam kötelező tanításra. Szóval ha egy fiú köztesület van, akkor kívültünk bele a Abban az esetben, hát én elvezetem, hogy egy elken, nem én mondom, hogy ez a gyújtogat, mert volt, aki nem úgy menni fel, hogy a központ a döntőkormányzat hatalma, de úgy, hogy egy portál Ez Csak annyiban megfejátszolják tudja hogy a közben működő, és nem tudná a De úgy, mint az egészségügy, és minden tehát azt kell látni, hogy vannak általános hatású önkormányzatok, és vannak olyan önkormányzatok, amelyek mellett egy különös. Tehát nem az önkormányzatok területére kérdéses, mert csak az önkormányzatok hatású értéke minden szempontból. A másik megkülönböztetés az lenne, hogy van a pozitív és a negatív hatású önkormányzatok. A pozitív hatású ugye azt jelenti, hogy mindenki tudja, hogy a tépen közül a járkányok és hatás köré, és minden megtehet figyelni, a körébe van, de arra gúl ugye semmi. A negatív kaptáció ezért nem azt jelenti, hogy ez csak A negatív kaptáció jelenti, hogy nem mondják, hogy mit nem szabad az önkormányzatnak, de azon kívül, hogy minden meg Na most azt kell ebben látni, hogy jelenfüllen azok a mondást a királyon, hogy a, a pozitív kaptáció volt az angolt általában és a negatív pedig Európáért. De szeretném, hogy találtát, hogy a az csatornal a válaszolva. Tehát arról van szó, hogy Amerikában semmiféle volt a pozitív faktáció, és utána vezeték a negatív faktáció. Tehát két döntéset csatolva, az első volt az úgynevezett portánál, amely azt mondta ki, hogy ez volt az úgynevezett új pénzügyi elve, tehát az államban járva, ami az egy negatív faktáció volt, hogy csak a szerte megügyelt, amit a októba eljárni számára, de abban önálló, érdekes jogkörre rendelkezett. És a videos az állam az organiza között, alhol a programmánybíruság. Azt kell látni, hogy a, ez a pozitív sakársó elve az Egyesült Államokban, az Angot Sockállóban is az úgynevezett eh, rendészeti államok kapcsolódik. That nem a kensztő rendőr állam, hanem az, hogy amikor a közigazgatási szolgáltatások kinemisúnek, addig a pozitív szaktársas tartották el. A közszolgálatot kiegészítve, attól kezdve egyfajta szolgáltató, a Júli Kiállóról beszélnek, 1952-ben a belügyet az Unió elvégzi a Dionel, és a Dionel pedig azt mondta, ki hogy ugye a negatív fattációt, mi ugye minden megtehet, amit az európa nem kér, de köteleg megtehet, amit az Európa-vány Azt mondták egyszerűen, hogy már olyan fejlesztett a közigazgatás, hogy meg lehetett. Ez állulja a belügyet, meg nem kellett, hogy támogassuk. Mi a javítás magyarul? ha a magyar használkozó a dolgozik, nagyon szép az, hogy, hogy válasz, önkét vállalattal ala a kört, csak azt tudom, hogy fogja Az olyan dolog, hogy hány gyereket szeretik. Szeretik tizet, mondja is, hogy ezt én ne ott az a A hogy lássuk, ugye mindig, és nem eh, én kérdést én mondtam, el, hogy az a mert a közelebb voltam, mert nem az -e pozitív a pozitív vagy a mert az csak a muzikára egyébként. Ja. Na, ami kihagytam a, a, ja, a perszállásból, tovább megkülönböztet, ugye a. a Most hogy a kormányzat kívül, hogy miért a hogy a kormányzat az agyalunk kell a saját változatokat, hatás szerint semmi értelme nincsen, mert a gyakorlati az életben azt kaphatjuk, hogy egy önkormányzat szakhatást törvény, egy önkormányzat szakhatást törvény, amitől lehet akár távolni is a Tehát az élet a dinamikus, ez nem olyan statikus, és amit tiltott az állam, azért harcol a önkormányzatot, mindig lehet, hogy egyszer, és lehet, hogy másikat kell adja. Tehát egyszer arról van hogy azért jó a saját, tehát önként vállal, mert a saját szakító, tehát egy kötelező, önként pedig, hát akkor, amit tud vállalat, de nem én a gazdasági kollá. Mert nem nincs mese. Tehát semmit nem ér a mérkő. A, a tímzelt felítik. Azt mondjuk, hogy a kontinensen átlag a PC-t különbözőkartása jelenlő, és a pedig, az angolcár országokban pedig a házok különbözők. Azt meg országokban választjuk, hogy melyik a hang a magyar határon, ahogy nem a megyei, a megyét a a, a, a a további tették, igaz, mint a megyei most a hogy a törökség után, a azért nem azért, mert azért nem a mert a a ellenben ö, van, tehát akár egy egység, ez nem olyan lényeges, azjáról például a közékség, hogy a megyék jutalék is. De az azért befizigyöszolott, hogy a helyi önkormányzatok mind ilyen teljesen atomizált szervezetek önmagunkban nem tudnak. Tehát hiállítában a megyik ántori, hogy le a veledéki kerek azt adottad a megyék jutalék, most rájöttünk arra, hogy ezzel működjük el. Jó, menjünk tovább és akkor volt a felügyelmény, hogy a feljegyelmesel, három dolgot találhatunk, de a kapcsánunkban mert a kapcsának kifelítésnek három útja volt, A a és a keverét, Tantja a Antilla Temperatón az a lényege, hogy a Pontja önkormányzatnak a, a jogfőra az egyetemes, tehát a feketőhoz fül. Ami állója az, ami, hogy ott nem, de ott a kormány a rendőről, az emberek ott felügyetünk. Tehát a két korláshoz bejön. A, a német ották úgy meg a kettőnek a keveréket, a blátában azért ki, hogy egy feletisíti, vagy a között. A következő hát, hát, hát, valami hát, hát, és hát, hát, hát, hogy hát, nem hát, a Nem csak de itt látható jól van. Hát ezt azért elmondnám, hogy azért a rajta, és nem is ugye a Tehát így, a harmadik tétel, az igazságszolgáltatás alkotmányos elvei, és a bírósági rendszer. a bírósági törvényt, a ezt a tehát a bírósági törvényt, tehát És, Más évtizedek. Elsően a legelső díjutaljra hát, minimális dologatú, a britanya, hát, de lát, mert ebből hm? De a sekti állat feljön, é, hogy a britanya, hogy a britanya, hogy a britanya, hogy a britanya, hogy a britanya, hogy a britanya, hogy a britanya, hogy a britanya, hogy a a britanya, hogy a britanya, hogy a britanya, hogy a britanya, hogy a britanya, hogy a britanya, a a a hogy a a a másik pedig, hogy a gyártás, a gyártás, hogy a késkenységnél, a hogy hogy hogy a a Ma ah, az van, hogy a velvidenültéségek. Ugye <gül> És akkor a... Főleg a legtesőbb figyelme, és főleg arra, hogy annak, hogy milyen vannak, és milyen, van, és milyen is elvizető. Mert a nagy ott mennyi. A másik pedig a Tehát, hogy milyen garanciáig vannak a bírák kutatenségek, de nagyon Ez egyik volt a tanítvány, most itt a 80-as évben, hogy az bírók utasítására a bírók. utasításra kiszegültek a bírók, és már a bírók fizetésük eszemben van a gyaluk. is semmit nem mert ő a, bírójó, a, bírójó keres, a legyen, hogy egy nem de ha megy egy akkor kérjenek csak van, Tehát én hmm. hát a meg, mint, hogy a hogy a gyalukat, hogy a tehát De egy nem kérdés. nem nem hogy hogy hogy hogy a hogy hogy a hogy hogy hogy hogy tehát egy játszunk mert, mert egy addig a törnelőre nem mondhatjuk. A másik oldalon, hogy a mikor te a szakértővel, mennyi volt hogy kell, A egy darabot, hogy azt hogy a mi a következő létenünk az ügyén, utolsó eddig kéte az ügyészség jogállása tervezete felügyelmi állat. Nyolat épp a fejlő a figyelmet, hogy valaki alkotmányoljon az oklat, az nagy ügyét volt, vagy ügyét. A vizsgálat elnökök, vagy a csönyi kirazgatás vagy ügyét. Tehát úgy nagyon lehet megkerülni Ö, Az ügyészségű szörvényt a hatályosaknak, adnak a társadalmi különöztetőket nem maga nagyobb érnyekkel különet, a legtöbb ügyébben felsegoldítványon, azért nem az alatt a törvényösségi jólnak belőtt mondja, azon már tudom segíteni a társadalatokat feljönni, akikusnak különet. Aztán, az áttertük. Ugye az kenyösség. Különösségülete a... Áttertük, áttertük, áttertük. felügyelet. Na, talán most törvényösségi felügyelet. Az hogy a rátán egy nagyon típusra felhív a figyelme arra, hogy a környezeti jóváhásznak, hogy a környezeti jóváhásznak, egy legyen, A környezeti jóváhásznak, a környezeti jóváhásznak, a környezeti jóváhásznak, a környezeti jóváhásznak, a környezeti jóváhásznak, a környezeti jóváhásznak, a környezeti jóváhásznak, a környezeti jóváhásznak, a van az úgynevezet alkotmányosági szükségét, de nem kell mondani, van a fokékal közében, és akkor még hogy megérte az Van egy alkotmányosági szükségét, right. és van a das, ami eddig is volt, tehát az A kettő szükségét Ugye, túl az. To氣, hizo, az elsőnél az a szó, hogy mely esetben, meg. Az elsőnél az alkotmányosági szükségét azt mondja, hogy a kül érdekes, rugalmas, vagy kategóriában a egy ha maga ma az a hatatmányban egy magasabb a A ugye csak törvényben ütödik, egy jogszabályből nem Ezt emberjünk, ha van benne van foglalkozni, akkor másik, hogy mi lehetni? Az egyik esetben egy konkrét határozat, ellen, a másik esetben sok határozat. Mi a dolog az egyik, életben állam a like és az, hogy like, a másiknál nincsen. Tehát össze a használni szépen, mint az intercalációt is a kérdés. Az egyik esetben a végső típusú tás, a alkotmányi jótát, a másik esetben egy esetben, a felesleg fel van. Érted ő? Tehát az alkotmányi típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú típusú a típusú típusú típusú a Na. a tűzésén, a a a az általános, a legtöbb tűzés jogállása nagyon A másik dolog... a törvényből, de hozzá a hogy azért mondom, hogy miből lehet, mi lehet még hozzá, az Tehát az valódi tápján. A törveztető. Egy következő szabály A következő A 20. Az alkotmány Itt a következő A 42. 20 ki kell írni, hogy országgyűlés, elnöki tanács, miniszertanásnak milyen jól aggott? Ha vannak omályos emlékei, miért volt, hogy a nem tudán a szüvelyosztva ajánlózatása, amely előszabályban a jönködik, hatályosítva hatályos, helyzetet vagy megváltoztatnak. Kik kell írni pontosan, mert most nincs nyújtja a holyan pontosan írni. Akkor az országgyűlés ellenőrű, hogy a törvények betartási. Tehát ezek ilyen száges kölekek, amiket megbejegyezni arra az egylapról, úgyis általában egyetlen k ha így van, ha szólt és az mi így van, ki mindig, mindig van két ilyen akkor Meg kell nincsen, nem is jöltek be A következő. Utána a szövegűritemény azt kell megvannyi. Ugye volt egy ilyen autóknáljogi, jót a az a kis ságról, az lehet, hogy Addból, de hogy volt, de meg a magyar közben, melyik, de benne van, hogy az nem úgyakkor. az a ügyelmet, hogy nem lesz hogy így, hogy a közös, hogy mint az alkotmány nem történet Két dolog, mi a magyar alkotmányóság törzsítve, hogy elmondani a központi területek ilyen volt, ez a két szorosabb a megyek volt, és az alkotmányos társas a szabály, ami a legyen, négy, négy. Négy oldal. Csak, de négy oldal, csak a kis szokszabály, mint amiben a közben egy két szobra veszik. A testét feszülnek beválni, mert arra két elfögen. Az alkotmányos túl.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 hogy ezt le kellett, a náványúgy, különösen helyzet, a napos törződés, amit nagyon kaptit is azt alakadék, a következésével, a a helyet, helyen, a hogy a hogy a szakalko, a <sú> először is, nap, hogy, hogy az ember, a főbb az az a... nem biztos, a hogy a főbb hogy a a a a hogy a a hogy hogy a Szóval, szóval, ha azt akkor nem úgy, a ott van példa, De hát, a dolgod? Hol van a dolgod? Hol van a a dolgod? Mind a mert, a a a a a a nem hogy nagy, de van. a jelzütesi nagyon jó hati, a ami tipikus igazságban úgy a tanulni, hogy a előtt, a a a például, ami tipikus lenni, mert aki tanul, és nem de soha nem fogjuk tudni, hogy például ezt nem mondom ekkor hogy megmondja a figyelmet. Az a lényeg, hogy három fajta módja. Tehát itt kell tudod az egyik A legnit fajta módja azon iratikus, amelyek egy magaból rajoszak. A legegyszerűsre fel is már máshogy modattárssal segül. A másik esete az annak kérdés, aki tudja az Alkotmánybíró, hogy az Alkottermizet közötti szerveződés milyen szintű jobb szabályoszak. Ha magasabb szintűvel, akkor, hogy ha alaknyabb szintű, akkor mi a helyzet, a felsős ha magasabb szintűben, akkor pedig kezét majd megjegyezni, hogy kéteszi a dolog. Nem viszik meg semmit, ez a tipikus hivatal, mert megküldi a terpülés kötőnek és a jogi normák fordulnak is, mert nem tudjuk, hogy melyik jár államban. Lehet, hogy az adott norma, hatalomány ellenes, de az lehet, hogy nemzeti terpülés. Érthető? Ezt is lehet. A törz nemzeti terpülés, például a kötességi elv, amely nem kérősz a magyar alkotmány. Vagy az is lehet, hogy az adott norma, tehát kéteszi ezt, lehet, a maga a norma. Egy törvény, és alkotmányt lehet, maga valamint szentív. Tehát egy az esetleg napasabb ha szintja volna, hogy fikti akkor nincs alpány bíróság. Ők is a kiklő, mint a kettőnek, hogy gondolatkozó el jó. De erre nagyobb meg. Azt számp. Arra, ami kell figyelni, hogy az alkotány bíróságnak ott van szíves hogy az Alpány bíróság korábítása. Tehát például úgy a kornapon jól van, fölött a kérdés, hogy vagy mit lehet egy bíró, hogy felét alkotmány alkotmányás alkalmazni, úgyhogy akkor mindenki tudni fogja, hogy felfegetni a helyárást és össze felogja az adott osztályt az hatány. hogy Tehát meg kell Tehát ha a kérdés, hogy mit lehet egy ügyélni, ha mit hogy ha egy képzés akkor inkább ez a jól hogy a lejárást és a az és Tehát egy kicsit beleérheték a jogszabály mondom, mert hát, mindenki az gyakorlatilag védőságot és az ügyesével meg a korítóságokat tartozik. Jó? Na no. most. Na a másik a nagyon van, mm. hogy ennél jogtabályok rajtokatot vele menni. A rejárási kérdéseknél igen fordítanában megtanulni, hogy mi tartozik a teljesülésre és mi a három területesre. Hát itt vannak maradatok társadalások, nagyon füges, de hát elvéred el, van a jogtabályra is tudják el, hogy a törvény azért mindig teljesülésen élnek, és a temélyügyek, tisztítsági érteik szépen ér elmegyek a után. Most ezt a hagymamban nem elég való, de legalább A következő. Arra mindenki kényt ha valamelyik akármelyik kétet kívültak, és azt mondják, hogy, hogy milyen alaposan gyűlösség van előre, akkor legalább három készítünk. Tehát törtársaságért. Ugye, kormányban közöttünk, a törtársaságértnek közöttünk vele, aztán <tose> az, az, a népcsavazásokra a riztugó alapdíjóket. Ezt halál bújtják. Halál bújtják. Halál Tehát rengető dolgok van, és arra, hogy tölten készülni, ezt a praktikus oltásúra mondom, hogyha például valaki tudja az alkotányúra az alkotányúra tölten készül. Az alkotányúra tölten készül. Az alkotányúra tölten készül. Mondja a három alkotányúra a semmit, és kényt, és nem akkor jelenti tényleg <tose> megint nehéz rajta dolgokat mentőkérdésében, szemutokban, na milyen állapot megnyit személyeket? Jó? Na akkor tudjuk, hogy röviden, de többi összefogalva, hogy a dolgokban? ha nem a lényeket. Tehát a lépszondásban itt van, akkor ha már amit igen, volt ez, volt ezre valami, és a lakul hogy a jobb iratkozatjuk a nyugodatban a jézművő alatt hogy hiszen a is fölösszalhatja a a hatászférbe tartani, de a főjel, a a a és nem a az Orzászia, akkor az már játszolható Tehát csak ilyen nagy Na, a hatászférbe és elmazik. Tehát csak a lényeket kell Akár hogy jó, na, hát az meg van ezzel el. 1 óra. 1 óra. 1 óra. 1 óra. 1 óra. 1 óra. 1 óra. 1 óra. a óra. a óra. 1 óra. 1 óra. 1 óra a 18. századra esélyt, azt hiszem hogy a modern égfelem lesz, a 18. századra sehető, hogy miért a 18. századra. Azért, hogy ezt mondanán 1264-en, ez en a 15. századra, Különösen a sokat Másképpen azért szóthető eladjuk az hogy a libiddi mert a tudomány felképedezi a szóteresszóknak a filagot látására, tehát a, külsőtőre a én az ezen évnál 2018-ban ezt lenne, hogy Orbán, Jézainak, Geszalát, követően, így, az a kodifikációt, hogy bűnvekülői kodifikációt egy kodifikációt születtek a születek, nekéne a hogy ezért lehető a 16. századra, illetve a 16. századra a bűnői így a miénk is olyan, hogy az, a fészelmény. a számla alapján lévő adózási alap, az az, a különböző ügyintézési számlán kívül, az egyéb számlán belül, jól, miért nem oldják meg ilyeneket, vagy másik de azért, vagy még más volt hogy a másik irányzat, ami egy egyszerűen a kettet gyűjtetszú világgal, a kettet kütetszú de vagy egy másik irányzat különböző és mondva az önövetet terminológiai iskola, az a, a, józunkra, a az antikológiai és a A harmadik irányzat az önövet könyvekültő irányzat, a különböző de azt itt nem álltunk, de nem baj van, de ez újság volt a Valentinánnak. A 4. február óta el tudnak. Már azt ajánlják, hogy hogy miért van arra valaki, hogy itt szeretne kapni adatokat, nem értem, hogy mi van, igazad, azt is nem tudom. A különböző különböző hogy különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző a különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző a különböző különböző különböző különböző különböző különböző de és a műsor tudományok keresként szerül, tehát az egyetlen tudományok amiről már kell beszélni. És az egyes bűnű tudományokról, volt, de alapvetően a küldető jogsztudomány, a küldető És a külős tudományok a hitel második, tehát viszont nekem ezért szeretnék elmondani néhány adagot. a egy általában az a jövőtőnk, tehát 91 ürözési, adatokat, eh, tudom mondani. a 91 adatban egy statisztikai adatok az 100000, 50000 gonak, tehát 100000 gonak e, statisztikai e, adatok, még nem egy évben CSR, CS, adatokban, csak 30000 gonak tartoznak, csak tudom e, mondani. A 1991-ben, 1991-ben, 1991-ben, a magyar 1993 belül az ben 1994-ben, 1994-ben, 1994-ben, 1994-ben, 1994-ben, 1994-ben, ben ben ben ben ben a kimutatások 1997 1990-ben közel valvint szánsalukhoz volt az a Kiszteleti Vártás Kiszteleti Kiszteleti Kámas életre. előző a száz év múlva volt a közösségben lévő személyek által szervezett és szervezett az számos. Látjátok-e házi munka mióta tudunk pontosan? Egyéb helyi utána különböző száz száz szemben a keresőműszerben kilencven az ami a keresőműszerben kilencven az a keresőműszerben kilencven egyedül a már késő, már hogy az a szüleidbe, és a a szerepét, és a és nem ismeri a a a és a a 1991 ben a 470-ben vált 50-50 műszszeretőnél közül, 356 ezer, 356, 356 ezre, volt. A vagyon elleni szűzszeretünknél az igen nagy számban lopánkokat jelentenek, az an Európai kezdődésre történt. A másik alap kategóriája a kiminálitáknak amúgy legyen, de azért kívánjuk a kismerti változsínyel követőknek a száma 1991-ben 132 1991 ben 1991-ben 132 ben amely az előzőjéken az a 90-esre képet,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 Yup. A képünkön keresztül hogy valójában valamilyen kedvesség korábban volt akkor a borzalat akkor azt, hogy akkor hogy az a dolog, hogy szájat, hogy a hogy szájat, hogy a dolog, és akkor hogy a dolog, hogy szájat, hogy a dolog, hogy szájat, a el, kívülődő, a kétel szóra kívül a szakértő hatalmasító személyvállalnak tartalmazza a legtöbb vírusnak a legfontosabb lányelvezetét, ellentmondásai, illetve az állásfoglalkozai, amelyekkel nem teljes körűek, de úgy tűnik, a legfontosabb a és segítik a felkészülőt azzal is, hogy mindenki van előtt, hogy a különböző vírusokat megvédhetett, mert csak a rendeltöködést alkalmazza a legtöbbet az egészség fővőkár kendében a személytel. Az állam szával meg a személytelke itt ez a kérdés, hogy össze elmondtam, hogy amikor az és a kisztáció, akkor tudja mutasszál, az a kisztelt szomókból, egy a kisztelt és vannak jók esetek, és az a Egyre kell vizsállni, vagy jó a felkészülésre, során, el erre a elmondja át kell a jövőszetet de amikor a vizsgázó elmondja a elmondja az a BK-t, akkor rákéta a jövőszet legoldással, hogy az a BK-t. Nyilván nem a kivókészítés dolgok akkor, hanem amikor el van a bk lehet. A jövőben ezeken a tárgyakon dolgozunk, a Tudtashuk szállás. Tudtashuk szállás. Né, Most Most Corrád, müsselel, a A kulturális A kulturális A A A A A A A A A mert már a szabványokkal, a bűncselekményekkel különösen, a az időben a kell beszélni, a hogy a bűncselekményekkel, a bűncselekményekkel, a bűncselekményekkel, a bűncselekményekkel, a bűncselekményekkel, a bűncselekményekkel, a bűncselekményekkel, a bűncselekményekkel, a a bűncselekményekkel, a bűncselekményekkel, a a a a Jelenleg az elszületett kor, <hű> időkorszak vagy időhaszta, elméletek különböző elméletek el alakulnak ki, mert lehet, hogy az ilyen időszak